ואל בית יהודה כי הלכו בגולה, לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה, וישבו קירותיכם בך, ונתנו בך משכניהם. המה יאכלו פירייך, והמה ישתו חלבך, ונתתי את רבה לנבי גמלים, ואת בני עמון למרבת צאן, וידעתם כי אני אדוני. כי כה אמר אדוני אלוהים יען מח אך יד ורק אך ברגל ותשמח בכל שעתך בנפש אל אדמת ישראל לכן הנני נטיתי את ידי עליך ונתתיך לבז לגויים והכרתיך מן העמים והאבדתיך מן הארצות אשמידך